Але тодішні прабабині відчуття, пролопотівши крильми в повітрі, таки прилітають до мене і вкривають надійно, як успадкована одежина. Ось тільки очей я не опущу, і за неї, і за себе. Ми з Марком удвох повільно прямуємо до вокзалу. Навіть диспетчерська служба виклику таксі відмовилася нас обслуговувати. Ми йдемо мовчки, а по обидва боки від нас в такому ж траурному мовчанні вишукувалася ціла вулиця. Стоїть, світить очима великими і маленькими, різнокольоровими, мовчить і дихає на три четвертих, одна вулиця, друга, вулиця, третя. Які ж вони всі однакові. Ми з ним заходимо до церкви і ставимо по світці, як виявляється, з тим самим бажанням. Тепер ми обоє знаємо, як помремо одночасно в жахливій автокатастрофі, встигнувши вхопитися за руки і разом, як годиться, побачивши сліпуче світло. Жоден з нас не... Перетриває іншого. Вересень 2006 року. Тут чи з тобою. Є такі паскудні думки, що люблять відвідувати кілька голів одразу. Вони вміють здаватися біса вдалими, тому ті, кого вони навідали, довго огранюють їх, одночасно повторюючи в різних місцях землі, а інколи навіть через стінку одне й те саме своїми словами. А іноді, що цікаво, Тими самими словами, от спробуй комусь потім довести, що це твоя думка. Маленький сірий шматочок мозку винятий з твоєї голови, а не вкрадений із сусідської. Є щасливі люди, яким вдається вирахувати цих негідниць майже одразу. Вони проганяють їх з ганьбою і не підпадають під їхню владу. А ті чию пильність, приспано, милими писками таких думок, Довго колишуться на хвилях захоплення ними, поки не чують підступу нюхом, хапаються за дрючка «Ах ти!», а думка зареготала і дременула геть, виблискуючи п'ятами і ховаючи у пазусі кавалок себе «Так ці думки схожі на циганок». Яркові лише сьогодні зранку одна така нашептала, що любов обминає тих, хто її прагне, зате нав'язується тим, хто проти неї думати забув». Ярко радий був би вважати це власним відкриттям, осягненням, бодай, якоїсь правди. За 27 років годилося б мати у своєму духовному портфоліо хоч трохи серйозних надбань, але його, виявляється, чимось подібним випередив Шекспір. Сам Шекспір! Ярко йде на роботу пішки і розуміє, що йому хочеться полаятися в голос із першими зустрічними, але це так само нереальна процедура, як і вихід на зв'язок із марсіанами шляхом стукання зубною щіткою по батареї. Ярко працює у місцевому Макдональдсі. У шафці на роботі чекають на нього сорочка в дрібну червону клітинку, чорні штани – до яких легко чіпляється різноманітне дрібне, біле сміття, синя краватка і защіка для краватки, і текстильний пояс, із логотипчиками все як годиться, а обличчя Яркове густо вкрите ластовинням, що форменним стилем не передбачено. Ярко може працювати у будь-який час, так зазначено в його анкеті. Найчастіше він працює зранку. Це його пора, найкраща нагода для відвертої розмови зі світом. Ні на що не проміняти той час між сьомою-восьмою ранку, коли в дев'ятій церкві за річкою дзвонять на утренню. Ярко, збираючись вдома на роботу, не може цього чути, але він об'ємно відчуває поклик всією шкірою. І дарма, що з вікна дзвіниці ви до стереоколонки. Коли підійти близько, Яркові все одно здається, що звук настільки правічний і владний, що навіть круки в небі розгойдуються в його ритмі. А світ повний також інших звуків. Ось густий жовтий крик, як розплавлена карамель повисає над вулицею.